Moja kwa moja kutoka bujumbula, hii ni idha kiswahiri ya Redo Isanganiro, hujambu na karibu mpenzi musikizaji kufuwa tatarifa habari kwa ruha kiswahiri tui anze na mhutasari waki. Serikari ya Burundi inamuradi wa karabatu wa barabara zote za taifa. Matamashi yake siriveste za nzirugeze mkurugenzi wa taasisi aerebe. Aisema hayo wakati barabara nyingi zinakabiriwa na miporomoko Baadhi ya wafanya katika soko Ruvumela Wanasema kutofurahia hatua ya kubomowa baadhi ya viwanja inje ya soko hilo Na huko ugenini zaidi ya wanageshi arubaini na watanu kutoka Sudani Kusini wamewasiri mashariki mwa DRC hapo jana Kuna haya bila shaka na mengine Serafina hakizimana na ongoza mitambo mimi ni Krovisi Nionguru karibu tenu Lejo Isanganiru ni kiboko yao na habari kamili serikali ya Burundi inamuradi wa ukarabati wa barabara zote za taifa kwa kuwa kipindi hiki barabara nyingi hukabiliwa na miporomoko pamogia na kuharibika. Matamashi yake, Silvestre Sanzerugeze, mkulugenzi wa taasisi husika na ugenzi wa barabara nchini Burundi ARB amesema hayo baada ya kero za watumiaji wa barabara ya taifa namba saba Mbujumbura Rutana pamoja na barabara ya taifa namba 8 namba 8 eh, wa kusema kuwa barabara hizo zina waharibia vyombo vyao vya usafiri wafanya wafanya biashara wanaotumia barabara hizo wanasema kuwa wanatumikia kwa hasara kutokana ubovu wa barabara hizo tumesikia Sylvester Sanzerugeze akatafsiriwa na Romuald Niyevu Imigambi tufitie ya mawarabara, eni migambi nyeshi chane. Aya mawarabara, yaba iyo warabara jindu, na yandi mawarabara, na mawarabara yuba tukweke. Tunamiladi mingi kwa ajili ya barabara. Barabara hizo, ikiwa ni barabara kuna mbali saba, na nyingine zilijengwa zamani. Zinaitaji kukarabatiwa. Ni kwa sababu hiyo, kuna mpangwa akufanya tena upembuzi ya kinifu kwa ajili ya kukarabati waki. Tumepata fitha za kutekreza upembuzi huo. Ziribaki bada ukamilisha ujenzi wa barabara na mbali kuminanane. Hivi tunatafuta wa ntakao fanya makadirio. Na tayari tumepata wengi. Mbali na upembuzi huo, kuna mraadi wa sirikari wa kufukia mashimo marufu zeho Nidopult kwa kifarasa. Tulianzia mraadi huo kwenye barabara kuu na mbali moja na pili. Barabara zinazo unganisha makaumakuu ya kiuchumi na makao makuu ya kisiasa. Katika muradi huo, tunanuea kueleza na barabara nambari saba kisha barabara nambari nane. Hatuwezi kutengeneza barabara zote kwa wakati mmoja kwa sababu, hata fitha hazituruhusu kujenga barabara zote zainchi inchi kwa mkupuo. Pembeni na hayo, kuna shuhuri nyingi kinyume na hizo tulizo batiza zeho nido pool. Nikazi za kutengeneza sehemu ilio hatalini kubomoka. Napenda ni wafamishe kuwa kunye barabara na mbali saba, sehemu inajulikana kama kwa habasikiza, mashini zinachapa kazi kwa ajili ya kuyepusha kukatika. Hata sehemu marufu muikora tuliweza kupatengeneza na kuondoa usumbufu wa kupita kwa magari. Mwikora na honyene tuwara shuwe kuhakora kubujo uguu ahu hanu karimodo kaza hagora kurenga na uguziharinga na tangorane. Huyo alikuwa Sylvester Sanzurugeze Mkurugenzi wa TASS IRB. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari baadhi ya fanya wafanyabiashara katika soko la Luvumera wanasema ku wanasema kuwa hawafurahi wanasema kutofurahia hatua ya kubomoa baadhi ya viwanja nje ya soko hilo. Wanadai kwamba wanaripa manispa ya Gigi kwa maeneo yanayowao am, am, ambao wanafanyia kazi wana wafanyabiashara hao wanaashiria kwamba walio bomolewa sehemu zao walinufaika na sehemu zingine ndani ya soko hilo lakini leo hawana pa kwenda wanaomba mamlaka kutotekeleza kuto, kuto tekele, kuto kutotekeleza hatua hiyo wakidai kutambua sababu za kuchukulia hatua hiyo omendoayo na mengi Badi basi yuwafanyabiashara hao wanaeleza kuwa hatua ya mea yako bomoa viwanja vilivyojengwa bila kuzingatia sheria hawakuipokea zema na kwamba hawakuarifiwa kuhusu sababu huko wakilipia viwanja hivyo kwanza kodi ushuru na kadhalika kama itakiwavyo wanaeleza kuwa na nyaraka zinazowaruhusu kutumikia kwenye viwanja hivyo kwamba Vuwanje hivyo vilikuwa na namba za usajili zilizowekwa na watawala husika. Mabadiliko yanayowajia kwa sasa ya kubomoa yanawarudisha nyuma. Wanaendelea kueleza huku wakilalamika kuwa wanasoko inaweneza kila kitu yani inayokamilika. Wanautaka uongozi wajiji kutathmini vizuri hatua hiyo ambayo wanadani kuwa ingechukuliwa ikiwa kazi zao zinazofanyika inje ya soko zinazuia kazi nyingine zandani. Wanaomba kujulishwa sababu za hatuwa hiyo wakieleza kutuelewa namna uongozi ule ule. Wajiji ulewaruhusu kutumikia mahali hapo, ndio huo huo unawakimbiza. Wanachukulia hali hiyo kutokuwa ya kihaki na kuyomba mea ya gigi kutathimini namna walivyofika maeneo hayo na ikiwa wanatimiza vigezo na masharti kwamba walipojenga uongozi ulikuwepo ila leo wanashangaa wanaambiwa kubomoa na yeyote atakayekosa kubomoa kwa hiari yake atatozwa faini na bidhaa zake kupelekwa leo tarehe 3 Aprili ndio tarehe ya mwisho iliotolewa kwa ajili ya kazi za bomo bomoa kulingana na tangazo la mea wa jiji Shukrani sana Omerinduwayo Mai Besebe, mfumo mpya wakueka na kutoa au kuagiza pesa kupitia simu ya kiganjani unarenga kurahisishia wategia wa banki Besebe. Wakati ozi nduzi wa mfumo huo yuma tatuhi, anike kubwayo anai na biashara kwenye banki hiyo, anabaini kwamba mfumo huo unatumia sehemu zote na utaperekea wana, watumia mfumo huo kutopoteza muda wakipiga foreni wakitafuta Kesa yao. Punde kidogo, habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Wanageshi zaidi ya 40 na watanu kutoka Sudani kusini. Wamewasiri mashariki mwadi Aisi hapo jiana na wanataragiwa kugiunga na wenzao wakikosi chagiumuia Afrika mashariki katika juhudi za kulinda usalama kwenye eneo hilo. Kikosi hiki kimewasiri siku chache kupita baada kire cha Uganda lakini hata hivyo raiya wamebakia na maswari kuhusu ufanisi wakikosi cha kikanda katika maeneo ambayo yalikuwa yanakaliwa na waasi wa M23. Kufikia sasa kikosi cha Sudani kusini bado hakigia fahamika na kuringana na mamulaka ya Sudani kusini wanageshi miasaba hamsini wanapaswa kuchangia katika kikosi cha umoja wa Afrika mashariki. Kina wa upinzani nchini Kenya, Laila Odinga, hapo jana Gimapiri, alitangaza kusitisha maandamano ya riyo pangwa kufanyika hivi leo. Akisema anatoa nafasi ya mazungumuzo na serikari baada baada karibu e, wiki mbili za maandamano ya riyo shuhudia Vrugu. Haya ya baada hotuba ya hapo jana Ya Raisi Uri Amiruto kwa taifa ambapo alisema yuko tayari kuzungumuza na wapinzani wake. Kufuatia kauri hiyo. Badai raira odinga na viongozi wengine waligibu wito waruto kwa kukubari kusitisha kwa muda maandamano yao. Iri kutoa nafasi ya, majadi, ya majadiriano lakini hata hivyo eh, kwa, kwa mashariti. Raisi wa... Zamani wa marekani Donald Trump anagianda kuwelekea New York ambako amepangiwa kufika mahakamani kuhusiana na tuhuma zinazo husiana na, ka, na kafisha ya kumlipa pesa mcheza filamu zangono za kabla ya uchaguzi wa mwaka elufumbiri kumina sita. Tarifa zinasema hari ya usalama imeimarishwa katika eneo la Manhattan. Trump ni raisi wazamani wakuanza wa, wa, wa marekani kukabiriwa na mashitaka ya uharifu na atafikishwa mahakamani kuchukuriwa alama za vidole na hata kupigwa picha katika mahakama ya maatehane ma, kesho yumaine. Mawakiri wake wamesema Atatowa musimamo wa kutokubari kuwa na hatia mashitaka haswa ya nayo yari urodheshwa katika maamuzi ya baraza la yu la mahakama lilio, lilio, lilio idhinisha kushitakiwa kwake kwa kini bado hagiawe kwa wazi. Na katika habari hizo za kimataifa ndipo tunamalizia tarifa turio kuandaria Shukra ni kwa kuwewe ulio itega sikio sikivu pia Serafini hakizima na alie niweze shahiri sauti wangi kufikie pare puwete Ulipo kina rangu ni kurovisi nyonghuru sinaraziada ni kutakie kila lafanaka kwa <tipa>